Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sai'i ati amalina Min yahdihe lillahu fela mضil له Oman yudlil fela haadiya له Wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa له Wa ashahadu an muhammadan abduhu wa rasooluh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 wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Të nderuar besimtarë, një prej mirësive të mëdha që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarve është muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit, në të cilin Allahu subhanahu wa taala Zbret më shirë në ti mbi besimtarët U je pa tyre mundësit të, të më dha për të fituar sa më shumë se vape Dhe u je pa tyre mundësit të më dha për, ataj, për të falu i gjunafet e të tyre dhe për të shpëtuar vete të tyre në azjarë e gjahnemit Për këtarë syë me të drejt muaj i Ramazanit është muaj i tregëtis me Allahum Subhanu wa Taala Dhe aji është muaj i mirësi si begatis dhe i më shirës Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar njerëzit për të agjëruar të muaj në Kur'an. Thellahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ja, ayyuhalladhina aminu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që kini besuar, është bërë detyrë për ju agjërimi, siç ishte bërë për ata që i kanë qenë përpara jush, "la'allakum tattaqun" që ju të bëheni të devotshëm. Allahu subhanu wa ta'ala në këta jetë në tregon që Allahu i madhurua ka bërë dëtyë për besimtarët agjerimin. Dhe në një jetë pas këti, tregon që agjerimi të cilin e ka bërë Allahu dëtyër është agjerimi muajit Ramazan. Fët Allahu subhanu wa ta'ala, shëhru Ramazan e ledhi unë zilefi në Kur'an, muaj Ramazan e në të në cilin ka zbitur Kur'ani, hudëllin nasë, u dhe zimë për njerëzit, u beji natimin el huda o el furqanë, Edhe sqaruesi i udhëzimit dhe ndarës i vërtetës nga Ikota. Pas e thot Allahu i madhruar, "Faman shahide minkum shehrif li-sum." Edhe kushti është prezent, domethënë që e dëshmon muajin, e dëshmon edhe edhe dëshmoni që hyri muaji dhe merr vesh hyri muaji i Ramazanit, "Feli sum" pa agjëroje të urdhër për Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë gjë kanë rënë dakord gjithë Ummeti Islam, i Islamit, që agjërimi i muajit Ramazanit është një për i detyreve kryesore të muslimanit. A i personi cili e mohon këtë detyre i del një fejë islamet. Dhe, a i personi cili parlon, e parlon këtë detyre nuk një afton vetëm e të apërduo të krye jetë, sepse a gjerimi i muaj të Ramazanit është një për i pes shtyllovet islamit, si shtërgohë në haditinim në rumërit, radhiallahu anhu, se profetisë sënë allahu alisallem ka thënë, islami është nërduar në pes shtyllovet, Islami është ndërtuar në 5 shtylla, shtylla e 1 është dëshmi e shahedetit, shtylla e 2 është namazi, shtylla e 8 është zekati, shtylla e 4 është haqji, edhe shtylla e 5 është ajgjerimi i Ramazanit. Kjo është hadithi në omër e 3 dhe la unu, i cili të regonë së ajgjerimi muajt Ramazanit është një prej shtyllojët Islamit, dhe kjo të regonë në rëndësin e madhe që ka ajgjerimi i këti muajt. Edhe ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një numër hadithesh vlerën e madhe që ka kujdgjirim. Dhe ka treguar që algjërimi në veçantë ka shpërbimin veçanta që nuk e ka asnjë lloj pune tjetër. Dhe për këtyre argumenteve është hadithi të cilin e transmeton profeti sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i tij, transmeton edhe ky hadith kudusi se Allahu subhanahu wa taala ka thënë, çdo punë që bën biri i adhimit, ai e ka për veten e tij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 në cilin ka qolluar Ramazani këtë vit do qolllojë në vitet që do vinë me lehn Allahu subhanahu wa taala ka nevojë për durim të madh sepse njeriu do lejtë ngranën, të pijën, do ruaj gjunët e tij, do ruaj shikimin e tij, do ruaj gjymtyrën e tij nga haramet që të quheta gjuhë s'vërtet si edhe të gjitha ato kanë nevojë për durim dhe durimi është thembi fitores njeriu tek Allahu subhanahu wa taala dhe kush e ka atë ai ka për të marrë shpëlim tek Allahu shumë më inema yuwafa as sabiruna ajrahum bi ghayri hisab durimtarve u jepet shpërblim pa llogari dhe përkthaer syje dhe agjerimi nga qethebin e tij e ka tek durimi prandaj dhe dhe shpërblimi agjerimit është pa llogari tek Allahu subhanahu wa taala dira sho trasloton ne goherere se profeti sallallahu alaihi wasallam qathal kush ngrihet natën e kadrit ngrihet dhe adhuron Allahun natën e kadrit me besim se duke llogaritur shpërblim do t'i falen ati gjunave të mbarshme Edhe kush agjëron në Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpëlim tek Allahu i fal naty gjunaftë Kjo të mbarshme. Kjo tregon vlerën e madhe që ka agjërimi, që agjërimi mujtë të Ramazanit bëhet shkak për njeriu që ati i fal naty gjunaftë të mbarshme që ka bër përderisa ai largohet nga gjunaftë të vës dhe shërgohet në hadith të tjera. Edhe pikrisht hadith që vijon, transmeton e Buharive gjithashtu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Pes namazet Dhe gjumaja nga gjumaja në gjuma, edhe Ramazan në Ramazan, në dërmjet këtyre, këto thot falin gjunafet për derës e njeri u lërgohet nga gjunafet në dha. Në më thënë, gjithave për të mjëra në Ramazi, edhe gjumaja, edhe Ramazan në Ramazan, falin gjunafet që janë në dërmjet këtyre për derës e njeri u lërgohet në gjunafet në dha. Kësh kushti që ti falin gjunafet të vogla. Në të jtenibu keba i rama të nëhavnë Në nukëffërë rënëkum Sejëatikum Në nëtëhëllëkum Mutkënën kerimë Fëtë Allah subhanët Në nëse juh nërgohënë Nga gjunafëtën dha Në do të ufalim njube Gunafët të të të të nënë Në nënë nënë qënë Gunafët të vogla Dhe do të ufusë njube Në në iëvën të ndëruar Në në janet Gjithë shru të rasën t Edhe vendosi këmbën tek kë shkalla e parë e Minberit. Tha amin. Pastaj vendosi këmbën te shkalla e dytë, tha amin. Pastaj pastaj vendosi këmbën te shkalla e tretë, tha amin. Kur zbriti, i than sahabët profetit sallallahu alaihi wasallam, oj dëgjoj kur Allahut ne të dëgjojmë atë që thët diçka, thej amin, por çu ditën përse e the këtë gjë? Tha më erdhi Xhibrili dhe më tha: Më erdhi Xhibrili dhe më tha: O Muhammed, ai personi i cili e mbërin në Ramazanin Dhe më dhe që e ka për Ramazanin Dhe nuk i falen gjunafet I larguar që ofta nga mëshira Allah Dhe më dhe muje Ramazanin Që nga muje aqë i rëndësishëm Dhe aqë dobi prurës Për besimtarën Sa normalisht duke që një besimtar I cili E ka për Ramazanin duke të e ti ti falen gjunafet Dhe për dhe se nuk i falen Këtë do më dhe në shumë larg Në shumë larg në vërtet Më shijes Allahu subhanahu wa taala dhe meriton t'i larguo edhe më shumë, prandaj thot thui amin. I thot Xhibrili, po i larguar qoftë ky kjo, ose ni transmetim thot i poshtruar qoftë ky, kjo, përderisa ky llotë ka i Ramazanin dhe nuk i fali gjunafit. Pastaj kur vendos këmbën e dy thot përsëri amin sepse thot më tha Xhibrili alayhis salatu wassalam, qoftë i poshtruar ose i larguar ai person i cili dëgon emrin tënd dhe nuk më çon salavat për ty. Salahu salallahu salam ala nabinë e Muhammed Pasaj thot thua jam i thot tham tha amin Profetës salallahu ala sallam Pasaj thot në të tretën Thot më tha Gjibrili Alej salatu salam A i personi cili i arrim të dy prindet e ti Ose njerin për i tyre Dhe nuk bëhet shkak Bamirësian dhe i tyre Që këtë njënet E lërgoft Allah nga mëshirëti Ose e përshroft Allah sëfëhanu ta ala Edho thue ami thotamin. Thot Kë tregojnë që këto tre punë janë nga punët më të mëdha me anë të cilave njeriu ofron tek Allahu subhanuhu teala. Dhe e para atyre është algjerimi i muajit Ramazanit, sepse algjerimi i muajit Ramazanit është shkak që ju të fali gjunafet, që të fitoj, fitoj kënaqësinë e Allahu subhanu teala dhe të arrij gradat e larta tek Allahu subhanu teala. Isha shutë transmetuan Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë: Kur të vijë Ramazani hapen portet e gjenetit, mbyllen portet e zjarët, edhe lidhen shëjatinët. Një trasnetin thot, kur të vi nata e pare muaj të Ramazanit, do lidhen shëjatinët, një trasnetin thot mëra dhe të shëjatinë, shëjatinë të mdhejnë. Do mbyllen portet e zjarët, e nuk hapet për e tyre asë një port. Do hapen portet e gjenetit, dhe nuk mbyllen për e tyre asë një port. Edhe do thras një thyrës, i ja e baghjen kajri akbil, O ti që së non të mirën Eja Eja se kësh mua i mëshirës Dhe o ti që së non të keqen Nda la Edhe pas të e vëzhon hadithet Dhe thot Në që Allah subhanu wa ta'ala Në gjithë dëna të këti mua i Shpoton disa njërez Nga zjarë i gjëhnemit Gjithashtu ka thëmë profetis Sënë Allah U thot qëfëti u erdi ju e mua i Ramazanit Ky mua i begatshëm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 Kush privohet për hajrin e saj dhe kush nuk e fiton hajrën e kësaj e kësaj nate, ai më të vërtetë besh për njerëzit që janë privuar për çdo hajr. Do të thëj hajeri i saj në i madh është më i madh se 80 e kusur vite. Sigurt ajo dhuroi njeriu Allahu për 83 vjet ose më shumë, nuk e arridon çprovlimin që i ka dhënë Allahu besimtarin me këtë natë, në një natë vetme që është nata e Kadrit. Këtë tregon vlerën e madhe që ka Në më dhëmë këmë muaj dhe në veçantikë në natë Të si në kushë a rrinë të A i ka rritu gjithë marë të këllahu subhanu wa ta'ala I dhe shumë të rrasmë të në busa i dhe në khudëri Radiallahu anhu Se profetis sallallahu i salem ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala Në gjdo dit edhe natë të muaj të Ramazanit Falë edhe shpëton nga gjëhnemi njerëz Dhe gjdo musliman, gjdo musliman Ka në gjdo dit Natë të Ramazanit Një lutit të përnuar të këllahu sub E kanë një lutje të pranuar për këtë arsye duhet që besimtari të rendi dhe të përpiqet që të arrijë këtë mirësi të këtij muaji duke i lutur Allahun e madhëruar, duke bërë sa më shumë dhikr, duke falur sa më shumë namaz dhe duke kënduar sa më shumë Kur'an, sepse muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Muaji në të cilin ka zbritur këtë libër madhështor prej Allahut e madhëruar, edhe ka qenë zakoni selefëve që ata në Ramazan ndërprisnin të gjitha mësimet dhe prekupohohen vetëm me adhurim dhe me këndimin e Kur'anit. Prandaj duhet që besimtari t'i japë një rëndësi të veçantë leximit të Kur'anit në këtë muaj, që të fitojë sa më shumë shpërbime të mëdha, të arrijë kənësinë Allahu subhanahu wa taala dhe të shpëtojë veten e tij nga zjerri i xhenemit dhe nga dëni i gjunaheve që ka bërë për 19 muaj rresht. Dua gjithashtu që besimtari në këtë muaj të largohet nga gjunahet duhe që të argon nga gjunafe dhe të vendohë si që të hapi një faqe të rej me Allah subhanu wa ta ta'ala. A i person shembul që ka pyrë duhan dër tani, të i thot duhanit, stop. A i person i thili ka bërë njëse gjunafe tje që i di veta i në metinimit Allah të i thot atyre me fillimin e Ramazanit, stop. Nëse dëshiron që të fitoj, ka najsin e Allah subhanu wa ta ta'ala. Ndërsa nëse një person vazhdon dhe mbas i ka filluar Ramazanit, në vend që ta çelni agjërinë me hurma arabe ose ta çelni me ujë por shkon në çel me duhan ai në të vërtet ka fituar për agjërimin e tij vetëm se lodhim ka fituar për agjërimin e tij vetëm se ndonë sepse ai kur ngryset ai del përpara krijesave duke u mburr me atë haram të cilën e urren Allahu subhanahu wa taala dhe e urren melekët iqit nuk afrohen pran ti dhe ky është një njeri shumë i dërguar për imëshën sallallahu subhanahu wa taala Nësa ju nuk pendohet, llogarit kur nuk afon dhe më lajket në këtë muaj, Mëshiri nuk të, më të afrohet sepse profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë, "Me lajket, mundohe për arsye që mundot birë atemit." Edhe era e duhanit është nga era më të poshtra që mund të ekzistojnë në botë. Mir apo duani nuk e kupton këtë gjë derisa ta lej, kur ta lej duani ka për të kuptuar sa era e keq është kjo dhe ky muaj është një muaj më të volitshëm se një urtagon nga këtyj gjunave edhe nga gjunave të tjera. Dhe Po qesë njeriu nuk largohet nga këtë gjunafe, atëherë çfarë përfitoi e pritja e agjërimit? A mendojmë ne vallë se agjërimi është thjesht njeriu mos i uaj dhe mos haj buk në Ramadan? Po qesë ne mendojmë që ky është agjërimi, ne jemi shumë larg në të vërtetë për agjërimin. Ndërkohë që agjërimi i vërtet, porçim i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, është agjërimi aty përsoni i cili largohet për veç këtyre të dyja që tham, edhe gjërat e tjera që dihen të largoj gjithashtu nga gjyrafet e gojës të, nga gjyrafet e syve të, nga gjyrafet e veshjeve, nga gjyrafet e duarve dhe të këmbëve, edhe nga çdo lloj gjyrafi tjetër, edhe nga gjyrafet e zemrës. Nëse njeriu nuk largohet për këtyre, ai është në rrezik të madh për algjrimin e tij, madje po u them që ka edhe prej tyre dihetar, një prej tyre Zaid ibn Hazmi i cili thotë: "Ai person i cili kurajo Ramadan, për shembull, u bën gibet, algjrimi i tij është prishur." Edhe pse këy mendim nuk është i saktë në anën fetare, por logjikisht kur shkon çështja e hajse dietare, diskutoj në një person i cili bën gjunafe, a ka saktas se ka të sakt ajërimin e tij. Gjegjit tregon dohoi që çështja që e gjunave nuk është e lehtë. Prandaj mos e mendojnë njerëzit dohoi që ajërimi që nga vetëm lërë ujë dhe bukën dhe mos i ofro grave dhe i mridhull ajërimin. Përkundazi ajërimi i vërtet, fjala siyam do thotë që njëri të provo të privohet nga disa gjëra, të largohet nga disa gjëra. Edhe të para të gjë, kush janë? Përveç të ngrënës zotbirës dhe grave, është të dargohet në gjunafit. Nëse një person nuk vendos më zemër në zemrën e tij që për Ramazan të largohet në gjunaft, ai është shumë larg. Edhe ka frikë saj drejt për atyre që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem, e largoft Allahu nga mshira Allah e tij. Allahu na ruajt. Është vërtet që mshira e Allahut është e gjerë. Edhe këtë ka thënë Allahu Kur'an, "Wa rahmeti wasi'at kulli shay". Mëshira e Im-a ka përfshir çdo gjë. Por Allahu për kë ka vendosur mëshirën e Tij? Fese ktu bohal lil ladhina yattaqun, do ta shkruaj atë dhe do ta bëj atë detyrë për ata të cilin janë devotshëm, do unë që rregoj me gjunat dhe kryen detyrat. Kështu që mëshira Allah, e Allahut e përdorën të gjithë. Por ai që e meriton atë është ai i cilës është devotshëm. Ka thën Hasan al-Basri, thotë besimtari Ka bashkuar dy gjëra edhe munafiku ka bashkuar dy gjëra. Besimtari ka bashkuar punën e tij të mirë dhe frikën se nuk i panohet të qallojë i madhëruar. Kurse munafiku ka bashkuar vetë sigurinë e tij tek Allahu i madhëruar, thotë Allahu i shi mëshirshëm, edhe punët e tij të këqija. Bën punëtia, thotë Allahu i shi mëshirshëm. Edhe kur ti thua që Allahu zhdish kot si rreth. Ti hidhën qafën, pse ngushton mëshirën e më Allahut? Mëshira e Allahut është e gjerë. Ne nuk e ngushtojmë mëshirën e më Allahut. Mëshira e Allahut është e gjerë dhe Allah subhanahu wa taala fodnu meshirin e ti këdëshiroj ai por ti çfarë po bën për të arritur mëshirin e Allahut a mendon ti se ania do ndonjë në fatsir nëse ti kërkon të arrish krenesin e këlesie, në Allahut atëherë duhet që të rendesh për të arritur shkaqet e kësaj krenësie dhe për të arritur mëshirin e Allahut duhet shkaqet që arrish të mëshirë edhe të shkaqje janë që njeriu të lërgjë në gjunafe dhe muaj Ramazani dhe shkaqet më të vlefshëm Këndih mojnë besim të arënë për të lërgur në dhjithë dhe junafë të usë Allah në madhëruar Në pojë për eturë e kejërojnë më të fërtajat Elhamdulillah, assalatu wassalamu anë rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi jma'in Ma ba'd Listen there were Ajërimi ramazanit si që përmëndëm në pjesën e partë të hutëbës, është një përshtylloj të islamit. Dhe Allahu subhanu e taala, e ka bërë dëtyrë që njëri u të agjeroj muajnë e Ramazanit, i cili është një prej muajnë dhe hënorë, dhe është muajnë nëndë hënorë, e ka bërë që njëri u të agjeroj nga filimit i dhe i në fundit. Allahu subhanu e taala, njohje në këti muajnë, nuk e ka lënë në dorë të njërzve për të përsa këtuar ata me logikën e tyre ose me logaritët e tyre por në ka të reguar neve në hadithët e sakët e mënyrën se si njëhet futja dhe dalë e këti muaj që mos ketë nevoj njëriu të fusin fenë Allahu dishka që nuk është për isaj Allahu subhanu ta'la ka thënë në Kur'an el johu me k'mel të lekum din e kumë sot dhe përëtso u fenë për ju uatë rëmë të alikum njerë E plotësoj mirësinë tim ende jush. O radhi u radhitu lakum Islam Medine dhe jam i kënaqur që feja juaj është e Islamit. Allahu i vëdhor në këtë Islam që e ka zbritur të plot. Na ka treguar ndër tërë sa si ta njohim të muaj të cilën ka bërë për ne detyrë. Dhe kjo është mos e domozshme. Dhe kjo është një preparim i Islamit, që Allahu subhanahu wa taala kur u bën detyrë njerëzët diçka, u tregon edhe mënyrën si ta gjejnë ato diçka. Se nuk është e drejtë, nuk është e drejtë qi Allah subhanahu wa taala ti urdhëron njerëzit për diçka dhe mos u tregoj mënyrën se si ta njohin në gjëën e vërtetë. Edhe to do të të pasë gjini vetë, Allah, feja e Allahu nuk është gjëza. Feja e Allahu nuk është gjëza. Dhe feja e Allahut që të gjijet e vërtetën të nuk ka nevojë për matematik. Për kundë se Allahu më dhua ka profetë aq lehtë që të ketë mundësi ta zbotoj ai që është matematikien edhe ai që është bariçi i thonë më të malit dhe nuk e njeh matematikën fare. Por të dyja llojet e njerëzish kafe, e ka bërë Allahu të lehtë sepse xheneti, xhenetin e fiton ai personi i cili është i devotshëm. Nuk është për kushtet e xhenetit një vësh llogaritë astronomike apo të njohë filozofinë mund një vësh këto në vësh ata. Përkundazi për kushtet e xhenetit është njohësh ligjet që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dizbotosh ata. Dhe njohja e tyre është bërë thjesht që të ketëm mësi çdo kurs që zbatojë ato dhe nuk ka nevojë çdo kush që ka një lloj zgjuarsie më tepër se tjerët që të quhet besimtar. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar në disa hadithe të ndryshme dhe na ka treguar neve në to se si njihet fillimi i muajit të Ramazanit dhe fundi i ti. tij. Unë por për këtë për këtë çështë kam shkruar një libër i cili quhet Rregullat e njohjes fillimit dhe mbarimit të Ramazanit sipas ligjit islamik, këtë libër që kam në dorën time. Do t'i këshilloj dhe zë ta lexojnë. Ai shpërndahet falas, nuk shitet me lekë. Dhe në këtë ka të ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në këto hadithe se si gjijet fillimi dhe fundi i Ramadanit. Këto hadithe janë të shumta, janë transmetuar nga disa sahaba të tyre. Këto hadithe ka transmetuar Buhairi, Ibn Abbas, Ibn Umar, Hudhaifa, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ibn Mas'ud, Jabir, Al-Bara ibn Azib, Rafi ibn Khadij, Tariq ibn Ibn Habib, Abu Bakr, Samura ibn, ibn Jundub, Adi ibn Hatim dhe të, të tjerë. Domethën numri i sahabëve është mbi 13 sahabë që kanë transmetuar hadithet, të cilët tregojnë se si njihet fillimi i muajit Ramazanit. Dhe në këtë hadithë, për shembull, do t'rrugjësh si shemb ose do mund të lexoni vetë, është hadithi i Buhariut, në cinin ka treguar se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Kur ta shikoni hënën agjeronë dhe kur ta shikoni ata çelenin. Domethën në këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që fillimi u njihet duke shikuar hënën e re. Edhe hënën Allahu suha në ta'ala ka bërë një prejshenjave Ma në të të cilave ne njohim adhurimet e islamet Qofshim të adhurimi që është armazani, apo haqji Edhe të tjera, të cilët mund të letë zonive të liber Thotë në këtë hadith, kur të shikoni hënë e gjeronit dhe kur të shikoni të qelni E nëse kaj e dhe nuk e shihni do të atëhera e gjeronit 30 dit Hadnë, Hadithën të rrasnoton Bukhari u muslimet tjera Gjithashtu, hadith i ibn Umërit Në cilin profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur ta shikoni hënën e Agjerrorit dhe kur ta shikoni celenë dhe, dhe nëse nuk e shikoni do të përcaktojnë, domethënë përcaktoni ditët, domethënë 30 ditë, përcaktoni numrin domethënë. I dashur thuhat yëdimi në Abasit, në cilin ka thënë ka thënë yëdimi në Abasit do të foli profeti sallallahu alajhi wasallam për Ramazan tha, shusit, abasat, dhot, dhe tha, çka se transmetojmë në, në Abasit, thot most Agjerroni derisa ta shikoni hënën, domethënë ka hadithin në Abasit profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar agjerrimin para se të shikohet hëna. Edhe mos e çelni derzë ta shikoni atë thot. E nëse kanë edhe nuk e shikoni do të plcsoni numrin 30. Ha dihet transmeton Maliku Daudi, dhe e Budaudit timi diun e saj të tjerë. Ë e ka transmetuar don gjithashtu në saj me me, me me një tekst tjetër thot kur ta shikoni Hana Agjironi, kur ta shihni atë çeneni, nëse nuk e shihni do të plcsoni numrin 30 ditë. I dashur Agjironi kur ta shihni atë ne transnin thot mos Agjironi para Amazon por Agjironi kur ta shihni. Jithështu vërë të atëmëto hadithin hodhejfës, hadithi a ishës, e cila thot, profetit sallallahu sallem, e ruan të shabanën më shumë së shdo muaj tjetër, e më pas ajgjeron të kure shih të Ramazanin, e nëse kishtë e dhe nuk e shih të do të numëron të 30 dit të shabanit pas taj ajgjeron të. Edhe tekse dhe tira të hadithit të cilat të regojnë qartë që profetit sallallahu sallem në fillimin dhe mbarimin e Ramazanit e njithë të vetë të mëshikimin e hënes, ose nëse nuk e shikonte dot për shoktë reve ose pluhurit e errëth, ose nga që nuk ishte dalën hëna, ploconte 30 ditë nga Shabanit para se të hynte Ramazani ose 30 ditë të Ramazanit në, në për, për të vërtetuar që ka hyr muaji Shawal. Kështu që prej këtyre haditheve kuptohet që këtoin të vetme mënyra mand të cilave nhifet muaji i honor. Muaji Ramazan dhe nëse muslimanët bazohen ndonjë metodë tjetër se siç janë llogaritjet astronomike Në filimin e muajt Ata i quajnë gjunafqarë për të dhe veprimi që kanë bërë Dhe jo vetëmi quajnë gjunafqarë Po janë në rezik Se mund të marrin dënimin Allah subhanu të ala Dhe i gjunaf të rënd të ka loj madhuruar Sepse kanë pretenduar që fejë e islame Ka nevoj për të plëcuar me gjerat e tjera Përveç asaj që ka zbirituar Allah subhanu të ala Dhe djetarët kanë të reguar i gjmaun Ka rëndakor të rëndin dhe kor të gjithu medin islame që nuk lejojë për muslimanët që të hetësi në fillimit dhe mbarimin e Ramazanit me logaritë astronomike ose ma të qëmë i qëmë në sot kalendarë. Tëpse kalendarës është bazuar në, në logaritë astronomike. Detaj të keni një limë mund të lezojnë i gjere gjatë, unë shkurtimisht për po, të regoj disa gjera sepse e ndihë i këtë përdetyr për fara Allah subhanëtari për të heqë përgjesin dhe mbasë e dikuit i bëndobi. Karin dhe këtërën i dhe këtë rëni, Domthonërin dakord që nuk lejohet ecimi me llogaritë astronomike ose me kalendar, e kanë treguar disa dietarë. Pra ti që ibn Mundhir, Ibn Taymija, Ibn Walid el-Bajji, Sanedi, është një prej dietarëve të mëdhimë Maliki, Ibn Rushti, Ibn Kurtubi, Ibn Abidin, Ibn Hajar as-Khalani, Ibn Shuqani, Sid, Siddiq Hasan Khan dhe të tjerë. Të gjitha kanë treguar që ummeti Islam ka një dakord që hecja me kalendar është haram dhe bid'ah fenisame. Madje shehulisami Taymija ka thënë Kush i merr të dhëna të hënës së re, të cilën e ka bërë Allahu kohë për saktimin për haxhin dhe për njerëzit. Po kush i merr, kush i merr të dhëna të hënës së re për llogaritjeve dhe, dhe shkrimit, feja dhe logjika janë të prishura. Thellësi dhe logjika ato janë të prishura. Gjithashtu ka thënë Olson Temi, dietaret të konsiderojnë atë që është me llogaritje. Njeri që ka futur në fe diçka që nuk është për për fes dhe prisnin këtë mendim me kundërshtim, ashtu siç kundërshtoren mbi të çin. Çdojë person i cili hesë me llogaritë astronomike, ai ka bërë bidatë në fe, edhe bidata tek Iblisi është 1000 herë më i dashur se gjunafët. Edhe kur themin që njeriu në, në Ramazan të lëgojë me gjunafët, gjunafët e para për cilët u dërgohet bidatat. Dhe kjo është një bidatë e madhe, të cilat njerëzit nuk i njohin ja rend, dhe as nuk e dinë peshën e rëndë dhe gjunafën e rëndë që kanë ato tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një çështje e cila nuk pranon diskutimin islamdhënës. Jë vëtëm këqë, por djetarët kanë të reguar që e personit cile e fillon e gjerimin e ti dhe e mbaronët të më antë logaritjeve astronomike, ajo ditë të cine ka filluar dhe e ka mbaruar më antë logaritjeve nuk është saktë, edhe si kur të përkoj me hanëm, vetëm për rësujë se pësa e ka pas një jetë që ta filloj me logaritjeve dhe jo manë që kemi të hanës. Ka të një bë nuk kudave në më këdisi, bë nuk kudave në më këdisi sa për djeni, se m të njohur të umedistham i cili domethënë është baza e madhhebit hanbali libri i ngatë nga është na libër më të njohur të isamit Qud el Mugni asa ka thën Ibn Bilal ez el Hanafi ka thënë që dy ka qenë nga libri më Islamit, të njohur të isamit të cilët do kanë qetësuar zemrën ku i ka marrë për të dhënë fatva el Muhalli ibn Hazme edhe Mugni dhe që është i i Ibn Qudamës që, që Ibn Qudam libri Ibn Qudamës el Mugni ky libër përsi në përsi në ke marrë tekst është na libri më të njohur të isamit Edhe më kudamë, në kundërshtim me vetë dhjetaret e njohur, të mdhënë islami ka thënë, nëse dikush bazohet tek fjalat e astronomëve, edhe atyre që njohin llogaritët, edhe po përputh agjërimi ti me realitetin, agjërimi ti nuk është i saktë, edhe pse ata shpesh mund ta qellojnë në llogaritë e tyre, sepse ato domodin llogaritët nuk kanë argumente fetare në të cilat mund të mbështetet besimtarë, kështu që ekzistenca e tyre është njësoj si mos ekzistenca e tyre. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, agjëroni kur ta shihni Në në në hanë, ndhe qeni kur të shini e të dhe në trasë një thotë Mosaj Gjeroni, desë të shini e të dhe mosë qeni desë të shini e të A kjo është fjalim në kudamas. Gjitheshtu, ka thënë Ebul Welid e Lbadi, i cilë është për djetarët i njërë të mendhepit Maliki, edhe është nga djetarët e mdhejnë të islamit. Thotë, ka trasmetua ibn Nafir nga Malik, nga ima Maliku që është nga djetarët e mdhejnë të, të islam Ka transmituar në nafja në imam Maliku se ka thënë për prisin që nuk a i gjëronë prisin, nuk a i gjëronë prisin muslimanëve, që nuk a i gjëronë në basë të shikimi të, të, të nësë, dhe asë nuk e qenë në basë të, të shikimi të nësë, por a i gjëronë dhe e qenë në basë të logaritjeve. Ka thënë imam Maliku për këtë prisin, nuk në diqet dhe asë nuk heset mështi. Në më thënë imam Maliku dhëtë nëse prisin muslimanëve, halifja, ku ka halifet, jo këtu, Kur halifeve muslimane thosën me llogaritë astronomike i mamaliku astronomik, thotë nuk hesin mos titull, nuk diqet e njëri thotë. Pas asaj të bolvolit Albazi, ngatua qëllimin përsinë për mandotë të fjalë, thotë nëse dikush bazohet në llogaritje për mendimin tim, ai nuk duhet i marr në konsiderat ato ditë që i ka agjëruar në bazë të llogaritjeve, por duhet të bazohet te shikimi dhe te plasimi i ditëve, e nëse në bazë të tyre e sheh të nevojshme të agjërojnë ndonjë ditë kazak ti mund të ketë ikur për shkak të llogaritave ta kryej ata. Domethënë, shkon çështë dënë të pikë që ai person i cili ajo me kalendar, edhe sikur të ketë qelluar hënë një soi, a jemi ti nuk është sakt. Trof kilogësh pasaj. E për çfarë? Vetëm për të bërë çevin Paris? Po vëlla, po çësa do ishte feja për të bërë çevin Paris? Atë do të ishte më mirë që njerëzit të nin që pa fe fare. Sepse feja e Parisën e efshin. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an Hua, më më fihin, po لو etbahen hakwa huwa aw lam fasada al-samawat wal-ardhu manfiin pon dijte vërtetë dëshirat e tyr do shkatrohesh e qjellë dhe, dhe, dhe toka shkandë më tyre. Dhe wallahi kjo është kjo është nuk e ka logjika e besimtarit që ne tepas kemi detyrë në fen ton që të ndiejim dëshirën e Paris ton ku ata nuk mund ta diin farë për fen e Allahut. Ku ata nuk shifon farë për fen e Allahut Dhe nuk do të vinë çfarë duhet mës në kanon, duhet mës pa kalendar, duhet mës me shikimën apo jo? Ne pasëm të detyrë dhe nëse nuk e ndiejmë, thjemë vindoxhi, hasbi Allahu ve men lokim. Si ndrohen standardet e njerëzit. E vërteta qjo të kopë dhe e kopë të, të vërtet. Suneti qjo bidat dhe bidati qjo sunet. Dhe e çuditshme është që këta njerëz e pranojnë vetëm gjëna në telefon, por ne dimë që shikimi i hanës është sunet i pavillosenem, por ne dorescë me bidat. Pse së këto do ti parjon? Edhe kamasi argument fatvani Buntemies, e cila në të vërtet është një luginë tjetër, kursatani një luginë tjetër. Edhe unë e kam shpjeguar ato lloi fatva që se kanë marrë dhe kanë kan keq kuptuar të ky libër. Ju më ta lexoni atë ta shikoni se si përdoren ose keq përdoren fatvatë dietare dhe përdoren për të kundërshtuar sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Që sikur ta ke thënë Buntemies të lloj fjalë, vallë bitte një profetësh, krau zbil të qelli pikuar Nuk ka profet kur deri dieta na thoshin neve, lereni mendimin e banive, sepse banive thot duart do du vendosen un kërthis. Mosse se me mendimin e banives, sepse bua nifë, bua nifë po e bua vin banive kanë gëbuar. I bëntimi i tjetër sikun e banives. Pse e banive ka boka, kurse i bëntimi iu nuk ka boka. Shembull po them. E megjithë po them ata kanë ngjëjë kuptuar, sepse i bëntimi ka fort për diçka tjetër, edhe ata kanë marrë fjalën ty për diçka tjetër, edhe kjo është vëllai fatkesia. Kjo është vëllai fatkesia e vllëser edhe pas kësaj merët përsi për gjithë ajgjërimi njëzve edhe qelet ajgjërimi njëzve për shfar për hirtë të Paris për hitë Paris Lusë Allah në madhuruar të naruaj nga gjithë do fitëne Lusë Allah në madhuruar të naruaj ajgjërimet tona edhe o dhezë unë po u them unë e kam trasmetuar edhe unë përpara allo këtë e mi pasë për të dhe gjëja ku jeni të gjithë kush ka dëshirë të ledzoj libat e kjistoj, të amari, të, ledzoj, të shikoj, Edhe përpara Allahut nuk ka një justifikim, paseqoftë Allahu nuk e dija, edhe thotë Allahu ne agjërova, po jesëm mbaspëris. Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na ata sadatana wa kubrana fa dhalluna sabeela. Edhe thot banorët e Zerit thonë zoti jo ne ndoqem parin ton, edhe të mundojmë t'ambëna ata në humbë nga rruga e drejtë. Dhe vallahi kjo është Ne përpërpishim i sotë Ndjekim parin ton Të cilin dhe të vërtet Dua nga humin e nga rruga e vërtet Pse? Me justifikimim Qe justifikimim? Hasbi Allahun i Malokit Meren argumentet dhe ta e këthe në mrap Profetit Sallallahu Sallam ka thënë në hadith Ka thënë në hadith Ajgjerimi ju është kur të ajgjeronin Dhe qele e është kur të qenj Edhe për këti hadithi këta kanë kuptuar Këta kanë kuptuar Që Njeriu i lejohet të ecë me, me me mendimin e Parisit, edhe sikur të vijë në kundërshtim me çdo qëll standardi i Islamit. Domthon sikur profeti sallallahu alajhi wasallam ka hadith që thotë algjirimi është kur ta gjore, çeli kur ta çelni, sikur profeti rën po u thotë këtyre njerëzve që ju zbatojnë urdhën tim, der nat moment kur paria juhet i dakord me urdhën tim. Po çesë paria ju e pasta nuk bie dakord me urdhën tim, detyra juaj nuk është ndiqni urdhën tim, por ndiqni urdhën e Parisit. Ky është kuptimi i hadithit sipas këtyre. Edhe mund ta kuptoni vetë se çfarë ka kupturi është këtu ndaj hadithit të Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Domethën këta me me urdhrin e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem duan të hedhin poshtë urdhrin e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sigur i dërguar Allahu në foto lejohet ti ju të shkelni sunetin tim kur nuk do paria juaj, ksu urdhrin ju e unjve. A kanë një ligj në Islam që injang injang kësaj lloj forme që përmendën këta? A kanë një ligj në Islam? Në ikoj që Profetët Sallim ka thëne i ka thëne budherë e to e budherë si dhe, dhe gjendja jote kur të vindhisa prisa dhe cilë të vënej namazin që namazin e gjerim jam dy shtuat islamit të kjoja dis vizit për namazin e vënej non nuk e falin në ko o si shduat kurse këta a gjerim nuk e kryin në ko o si shduat nuk e falin në ko i tha o i duhe dhe o qëfar të bëj po tishtë si pas të ture du t'i thosht e Profetët Sallim e budherit falu me ta që mos b Pastaj nëse qëllon me ta falu se për ty është, çfarë është? Nafile. Domethënë po qëllon qëmi falu, mosri vetën, që më falun, mostri vetëm që mos dukur siguri i jin dar. Por çfarë? Nafile. Nëse afarzën do ta falni është në kohë dhe, dhe, dhe jo jashtë kohë. Kurse ta nuk të të legje, po rënë ta bëjnë të vërtetë, po thonë se do ta falin frazën atë kur doj paria dhe ata e marrin gjykimin për sipër. Tamam, ashtu siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an. O qala alladhina kafaru lilladhina amanu ttabi'u sabilana walahmi lkhatayakum. I kanë thënë ata që kanë mohuar aty që kanë besuar, ndiqni rrugën tonë edhe do t'i mbajmë ne gjunafat e juaja. Edhe këta Allahu na fal ne të gjithë edhe ata pretendojnë se Paria ty e ty do t'i mbaj gjunafat e tyre. A është vërtet që Paria do mbaj gjunaftë vetë dhe gjunaftë të të gjitha këtu që kanë qenë përsipër? Po çdo kush do mbaj gjunaftë vetë, prandaj Allahu më dhuron Kur'an ka treguar që në jetën do hyn Paria dhe ata që ndoqën Parin gjithë Sepse Allah subhanu wa ta'ala feni s'na me nuk e ka bërë aqtë zbeht sa nuk do këtë mundësi njeri u ta këtë të qartë të ta. Përkunda zi Profetës Salim ka thënë hadithën e sante. Lë qëtë të rakë të kumalë lë bëjda, ju kam lenu njurë një njur njur njur rrugë të bardhë, lejlu ha kënë nëhari ha, natë e sajnë si ditë e sajnë, dhe natën duke të qasish duke të ditën. La je zigu anha illa haleg, nuk hun bërë për e savenu sa i që i shkatruar, a i Pande vallaj çdo kush shkruhuva vetë, vetëm vetëm për veten e ka. Dhe u po them, keni frikë Allahu. Keni frikë Allahu se kjo çështje nuk përon diskutime me fe. Edhe un kam treguar te të ky libër, fjalë i mamalikut. Dhe fjalët e një numri dietarësh të tjerë do të cilët kanë shprehur qartë që nëse prisi esmë llogori astronomike nuk ndiqet. Edhe sigurt edhe shumica ato që esin thojë vën nuk ndiqen më brapa. Se nuk është e drejtë këllë nga na fetare. Ky nuk është e drejtë nga na fetare, nuk ka argument fetar në këtë mbështesë vloj gjëje. Nuk më shtesën argument faltar që ne të hesim në në në gjynafin që ka ndaluar Allahu dërguar e kandalu, Allah, ti, po mos i prishin në Paris, mos më, mos na kriju për çari. Çfarë çfarë për çari? Po kriju për çari në të vërtetë. Për çarin në vërtet për të vërtetë po krojnë ato personat do të cilët e kanë nxjerr, kanë nxjerrën njerëzim nga vërtetë për të ykota. Kurse këta quajnë për çari dhe fitën e ndiken e të vërtetës, tamam siç ka treguar Allahu për munafiqun në Kur'an. O menjëhmë ai thonë, "Momenë ai thonë, "Dhalli, ulëtëni, alë në fitnë të sqatëtuat." Disa prej tyre i thoshin dërguar të Allahut, "Më jep leje mua." Domethënë, më jep leje që mos marr pjesë në këtë luftë. Kishë frikë bind të, në të freak, parë njerëzve. Të mërohen. Edhe mos më fut në fitnë. Këçi thoshim, munafiqët kërkojnë të ruhen nga fitnëja. Edhe Allahu më dhuroa ka treguar Kur'an, "Alë në fitnë të sqatëtuat," në fitnë kanë rënë. Për ta së kuptojnë. Por do ta kupton, por kur ta kupton nga përçon shumë vonë. Kur ta kupton ata ka përçon shumë vonë. E dhe ky është parimi i stallit, që shumica e njerëzve zakonisht janë humbje. O ma'akthaw an-nas wa law hasu bi mu'minin, shumica sot nuk janë. Nuk kanë rregull. Po qes se ne do ndigjem shumica kur ata kundëstojnë. U zhmohu në distancë ku kundëstojnë hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam qarta, atëh sim rëhu në fen Allahut. S'është kjo fe apo vetovlease? Edhe së fundi profetul sallallahu alejhi vesallam ka thënë, "Islam me ka filluar i huaj dhe do të kthehet i huaj." Edhe kjo kohësh, koha shkoha, kur Islami është i huaj vëllazë. Vallahi njeriu sot e ndjen veten i huaj mes atyre që pretendojnë se janë muslimanë, e jo mes atyre të cilët nuk janë musliman fare. Për shkak të kundërshtimit të shumë që shikon te njerëzit ndaj të, të vërtetës që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe Sunnet. Në shumë shumë çështje. Çdo ditë vallahi më duket duar flet vatrareja, të cilat Vëllaj, ata që japën, njose nuk i din që ta nga bimë Por i, i japën e të vetëva për ti për qefi njërë dhe tjetë i parisë dhe Qafirave dhe atyre dhe munafikve dhe palve dhe tjera Lejimi i kamatës Lejimi i heqes mjekës Lejimi i agjerimis pas kalendarit lej, Lejimi i shumë problemet tjera të cilat njërë tjetër bërë më radhë një trungë madhe Të cilat ata vetë dikur nuk i ka ndërën, po ka nëndë të kondër dhe në tyre Nje po më ndryshimin e ditën ndryshuan, edhe shpresojnë që të ndryshonin të tërësi punët e tyre, edhe thon pritni pritjes edhe, si edhe, edhe të tërë si të ndryshojnë si puna jone. Edhe e parnoim vetë të kondryshuar. Edhe tamam gjendja e tyre siç ka thënë Fudhej Faridhiallahu, nëse dëshiron ta dish një person ka rënë në fitnë apo jo, shikoje, a është ai që ka qenë dikur apo ka ndryshuar? Nëse ka ndryshuar dijes atë ka kaplur fitnën e ra. Edhe e çuditshmja është që ata janë ata cilët bërtasin më shumë dhon Ruhën nga fitën, ruhën nga fitën, ruhën nga fitën, nga ratat fitë, cilën të vërdhëkarën në fitëne. Usë Allah në madhuat, në rruaj nga shtë do fitëne, në rruaj gjerimin tonda për në më të...